От і доки я з Мотрею. Мотря якось сховалася від погонців, доки я не встигла бачиш, що доганяють, ну вона й кинулась у воду. Коли ж рветься твоє довготерпіння, Господи, скрикнув обурено старенький священник і, неначе злякавшись свого ремства, безгучно зашепотів слова молитви. Титер почав розповідати батюшці про інші знущання та насильства, що їх чинили по хуторах економи. Мовчки слухав священник слова титаря, затуливши обличчя долонями. «Що ж робити нам, паночі?» – спитав, перечекавши якусь хвилину титар. «Що робити, сину мій? Вірувати, надіятись і терпіти», – відповів старий, віднявши долоні рук від обличчя і звівши на титаря скорботний погляд. «Ніщо не діється без волі Господньої. Жодна волосина не впаде з нашої голови без волі Його». Може, Він все благий і посилає нам ці муки, щоб зміцнити нас у вірі й терпінні. Прийде час, і всі ми станемо перед Господом, і малі, і сильні світу цього, і всякому воздасть Господь за діла його, і не забуде Він ні єдиної сльози, пролитої убогим і гнанем. Ох, так, паночче, зітнувши, відповів Титар, там-то нагородить Господь, а що ж робити нам тут? Терпіти і надіятися на ласку Божу. Хто перетерпить до кінця, той спасеться. Добре терпіти за себе, панучі, а як же терпіти за рідну дитину? Як дивитися на глум та на муки її? Ні, ні, вже коли пени хапають собі на потіху наших жінок і наших дочок, тоді не можна терпіти. Та краще вже самим побивати їх, ніж віддати ляхам на поталу. Ох, діти мої, бідна моя паства! «Як зможу я захищати вас, безсилий, убогий пастир від злохитрих вовків?» – простонав священник. «Я можу молитися, молитися Всевишньому, а ви, – він розвів руками, – скаржитеся». «Кому скаржитеся, пануччі?» – з гіркотою промовив титар. «Чи коронному гетьманові, чи сенатові, чи самому королеві? Та для всіх же їх благочестивих християнин гірше пса». От, – провадив далі титер, понизивши голос, – у мене душа мре за Прісю. Він глянув у бік молодої дівчини, яка, впоравшись із своєю роботою, стояла коло перелазу і задумливо дивилася на широку сільську вулицю, що бігла в безкрайний степ. Уже й так, учора чи позавчора, проїздив тут один молодий панок через наше село, з тих із замкових, побачив Прісю, видно сподобалась вона йому. Заводив мову про це й те, хотів червінця подарувати. Та я вже одіслав її, ну що, як надумають, і її потягти в замок. «Будемо сподіватись на ласку Господню», – тихо промовив священник. «А поки що отвезти б її куди-небудь звідси подалі. Не же бенкетуватиме тут панство». «Я й сам так думав, панучі. Та куди вести? Скрізь однакове горе. І там, пани, і тут, пани. «Ех, видно, вже світ клином зійшовся для нас!» Титар стримав зітхання і похилив голову на руку. Кілька хвилин обидва старі мовчали. «Ось Петра немає!» – заговорив знову Титар. «Погнали на роботу, а він такий гарячий, боюся!» «Бог милостивий! Ох, ох!» – казали діти, що полковник Залізняк бачив їх у Києві та обіцяв і до нас заїхати. «Хоч би приїхав, може, порадив би щось!» Почувши ці слова, Прися швидко озирнулась. «Та тільки ні!» – проводив далі титер. «Навряд чи він заїде, хіба мало в нього своїх справ? Тут уже такий скрут приходить, що й сказати не можна!» Він розвів руками і похилив на груди голову. Прися стримала зітхання і обернулася знову до вулиці. «А що ж батько правду каже?» – промайнула в неї в думці. «Певно, він і не приїде». Господи, а як би хотілося побачити його ще раз. Який же він хороший, ласкавий. Такого лицаря я не бачила ще ніколи. Давно, ще в дитячі літа, коли батько розповідав про славного полковника Залізняка, оборонця православної віри і бідних селян, прісі все хотілося побачити того велетня. Бувало довгими зимовими ночами, вона все думала про нього який він із себе, і де живе, і що робить, і як він говорить, як убирається. І все вона бачила його перед собою і гарним, і ставним, і відважним, і розумним, але таким, яким він виявився насправді –